Godmorgen og velkommen til Morgen. hedder. Det er mandag den 11. september, og i dag skal vi høre om to store aktionærer, som fortsat bakker op om topchefen. Denne morgen skriver Nordea, at investorerne er på vej ind i en hestblæsende uge. Og hvad det drejer sig om, kan du altså høre lige om lidt. Vi slutter afsnittet af med at høre om et vigtigt pejlemærke for aktiemarkedet, der måske peger på en fortsat optur. Mere om det til sidst. Du lytter til YouInvestor Morgenheder, mit navn er Sigurd Pedersen. To store ørsted aktionærer melder, at der fortsat er opbakning til topchefen Mas Niber. Det skriver Finans. Det sker på trods af, at Ørsted har mistet omkring 70 procent af sin markedsværdi, siden Mas Niber tiltrådte i 2021. Selskabet blev sendt ud i et stort fald på omkring 25 procent i slutningen af august efter en markant nedskrivning. Akademiker og pensionsinvesteringsdirektør Anders Schelte fortæller til mediet, at han ikke abonnerer på nulfaldskulturen, og at det nu handler om at se fremad, mens aktiechef i Arta Kapitalforvaltning Lars Hyding vurderer, at den tidligere topchef var løbet ind i samme problemer, hvis han havde fortsat i stillingen da det ifølge aktiechefen er en alvorlig virkelighed, som hele branchen er løbet ind i. Investorer er på vej ind i en hestblæsende uge. Det skriver Nodega i en kommentar mandag morgen. I denne uge løftes sløret nemlig for to tal, der kan blive afgørende for, hvordan økonomien udvikler sig fremadrettet, forklarer den nordiske storbank. Torsdag finder Ugens vigtigste begivenhed i euroområdet sted ifølge banken, der er der rentemøde i den europæiske centralbank. Det er ventet med spænding, om styrelsesrådet igen forhøjer renten. Lige nu indpriser markederne omkring 40% sandsynlighed for en renteforhøjelse på Paya Nordea. Vi tror til gengæld, at renten for første gang siden midten af 2022 bliver fastholdt uændret på 3,75%, skriver Nordea til gengæld. Og de fortsætter, det er især den betydelige afmatning i, den, i de økonomiske nøgletal for euroområdet, som får os til at vente et stop for serien af renteforhøjelser. Hvis vi får ret, vil det også betyde, at Nationalbanken vil fastholde den danske rente uhændret uændret på 3,35 procent, skriver altså Nordea. Allerede onsdag kommer der inflationsnyt fra USA. Udviklingen i inflationen i USA kan få større betydning i den kommende tid, lyder det. Det skyldes, at den amerikanske centralbank 20. september afholder rentemøde, hvor det bliver afgjort på mødet, undskyld, hvad der bliver afgjort på mødet, kan meget vel blive påvirket af de inflationstal, som vi får onsdag. De inflationstal vil få afgørende betydning for, om der kommer endnu en renteforhøjelse, skriver Nodia. Det positive syn på aktiemarkedet kan godt findes frem igen. Det virker i hvert fald til at være holdningen hos de analytikere, som dækker det toneangivende amerikanske S&P 500 aktieindeks. Det skriver børsen på baggrund af, at indtjeningsforventningerne for 2024 er begyndt at stige. Således forventer analytikerne nu, at man i 2024 vil se en indtjeningsvækst på 12% hos de amerikanske virksomheder. Det er et meget positivt syn på markedet ifølge chefstrateg i Bank Invest. Jakob Vejlø. Han siger: "Det står i kontrast til forudsigelserne om recession, som mange stadig har. Der forventes en indtjeningsvækst på 12% i forhold til 2023-niveauet, og det vil jeg kalde et scenarie, der har taget de positive briller på. Og som ikke tager højde for, at økonomien kan klare sig endnu værre", siger altså Jakob Vejlø til Børsen. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk at abonnere på podcasten, så du får besked hver dag, når det nye afsnit er klar. Du kan som altid følge nyhederne i løbet af dagen inde på youinvestor.dk og lytte med på Millionærklubben, som sender klokken 9.06. Tak fordi du lyttede med.